jamen si sueño en suave murmullo de tu suspiros como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar ¿Y si es mío el amparo Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas cha Bueno, pois pues continuamos en directo. Empezamos ao noso faladoiro. Temos na UI 20 minutos que estamos facendo faladoiro fora de micro e claro, vaises o tempo. E saúdos xa as miñas, como digo, faladoras. Outro día escoitei isto na Ai, é verdade, non me acordei de preguntarlle a Moi mal. Moi mal. Temos que apuntar. Bueno, vou a darlles igual as boas tardes, ainda que non fagan os deberes. A Ánchela, moi boa tarde moita vida. A Hilda. Boas tardes. E a Virge. Hola. Que non fan o que eu chamando eh? Porque las tiñan que traer sabido Como se chaman os participantes nun faladoiro Outro día Escoitei faladoras Porque amas era un faladoiro de mulleres no? Iba e día presentadora no sé qué, As nosas faladoras Eu entendo que faladora é unha muller que fala moito sí, sí, sí. Pero bueno Apunta aí mm. Angelitas, angelitas Eh, a noticia do día A noticia do día, non sei sé si se empezar por el cuñado del rei <risas> ou la hermana ou directamente empezamos pola alonce non, veña polo cuñado eh, Bueno, todos sabemos se si me deixan, os do teléfono todos sabemos que me xa é xa a sentencia do caso nos teño por aquí, tiña por aquí a información non papel para poder decirlo así de un sitio máis claro. Pero, bueno, non importa todo o pasado, non vamos a recordalo tolo, todo imos a recordar que Urdangarín, Iñaki Urdangarín, condenado a seis anos, creo que hai tres meses, non? Sí, sí. Pero a infanta me parece que non vai a pisar. Sí. sí. Empeza a devalorar pero con ganas. Pois <risa> pues que, non sei, xa que él vaya a cárcel, pues considero que él también lo debería hacer. ¿Sigue siendo la justicia igual para todos o influirá influirá que se sea infanta de España? Hombre, evidentemente eh, sí que influye porque... No, quieres no influye. No. <risa> Fijo que si fuese, no sé, eh, o sea, no las tres que robáramos, que íbamos a ir las tres igual a cárcel, pues será pues que no iba a ir. Estaba claro Pero ainda que vai Pode pagálo Pode pagar Fianza sí, sí, así, sí. así que Claro Casi Pero agora pensa Con que cartos paga Porque ele efectivamente Ten unha fianza Vou a ver se si atopo aquí Información Eh, pero ela efectivamente queda absolta, efectivamente, ten aquí a noticia, absolta a infanta Cristina e seis anos e tres meses de cárcere para Iñaki Urdangarín, a filla do rei Juan Carlos, de deberá, deberá pagar unha multa de 265.000 euros. Eh, pero claro, de onde saen eses 265.000 euros? Que o mellor ao final saen do Estado, ou sexa sa, pagamos non? Non, sí. Ba, eso era un niño que custa nada. Claro, no, claro. Una tontería. Claro, pero bueno, Urdangarín vai a estar aí, mm, esperamos, non? Un tiempito eh, A la sombra. Comento vos, fío eh, bueno, que opina desde que ela realmente non vaya e pague esta multa así entre comillas. Pois pues penso que hai, non sei, hai multas que non deberían poñarse cartas para pagar, Sino que deberían pagarse con outras formas. É dicir, pues pois non sei, sería un caso... o Por exemplo, ir á cárcere ou non sei... Calcar outra cousa, pero non pagar diñeiro, porque con eso pois non se soluciona nada. Claro, que verdad. Ah. Conto vos o fío de esto, que agora vai a ingresar en prisión e cáenlle seis anos un rapaz que se chama Alejandro Fernández. Agora ten 24 anos e un traballo estable, pero... Cando ia estaba a punto, non, tiña recén cumplido esos daza oito, pagou setenta e nove euros cunha tarxeta falsa. Entón, como efectivamente el recoñeceu que pagara ese setenta e nove euros cunha tarxeta falsa, houve un suicio, pillárono e condenarono a seis anos de prisión, vai entrar agora. É, decir, é casi que o mesmo que Urdangarín. No? É decir, decatades de... Como van sí, sí, as cousas, sí, non? Sí, sí. E que creo que esto é moi ilustrativo no, sí, sí. De, Do que pasa Tamén é verdade que todo un fito en, en España eh, Claro, é o primeiro familiar dun rei <ríe> É o primeiro familiar dun rei E que vos sodes moi novas Pero é o primeiro familiar dun rei Que é condenado a cárcere nunha democracia Non me parece tamén importante? Sí, bueno, a ver, co que pasa aquí, pois, pues... no, claro que, a ver, o que pasa en España <risa> non no en, en España sola. Claro, o que pasa en España é vivimos nun país orixinal. Sí. sí. orixinal. Pero que opina desde que siente como a Pantoja, Urdangarín, Siente que seguramente fai moitos anos non pasaría polo cárcere porque movería influencias. Que opina desde que hoxe por hoxe matas, va a la cárcel Urdangarín? va á cárcel. La Pantoja pasa por el trullo. Home, a mí parece, me pareceme ben É unha maneira de, non sei, se si hai igualdade, pues debería vela para todos, e non por ser famosos ou ter cartos que non vayan á cárcel por poder pagalo. Non me parece normal. Virgi. no que sí, que se fase algo e se xasquen, se xas, xas tens que ir. Tens que ir á cárcel, se esa é a... O castigo, Condena. sí. A condena. Bueno, pois, pues, eh, eso, de todos os xeitos, eh, pois pues, supoño que isto mmm, inda vai dar moitísimas voltas. Estou lendo por aquí a declaración de Urdangarín no suicio que a van a analizar, os demans limpas que van a pagar as costas do suicio a Infanta, etcétera, etcétera. Pero, en principio, esa é a sentenza e a ver si se cumple. Bueno, máis cousas. Eh, novas convocatorias de folga. Onten, Santiago, a xente Nova, a que ten que sair saiu á rúa para exigir a derogación dal Lonce e saíron desde logo con ganas aquí en Melide creo que tamén houve xente que saiu con ganas non? sí, poquinha pero e, alguna e por que sae tan pouca? porque a xente é unha vaga que di que se quedan na casa por estudar, pero é mentira, porque hai xente bueno, que Bueno, logo hai nas que estudian bueno, tres sí, temas. Bueno, si, nas que estudian, lengua, pero. Que se queda. Hai xente que pon a excusa de que se queda na casa estudando, en realidad en realidade quedase na casa por dormir e por ter un día sen clase. Si, sí, a ver, eu recoñezo que Esta última manifestación sí que non fun, pero porque tiñe que estudar... Pero non e, personifique des, non tedes que ah, decilo. Bueno. Ti mira que eu non personifiquei. Bueno, pero non pasa nada, eu digo a verdade. Ah, bueno, Así claro, que... pois pues eu... Claro. Pero sí que é certo que hai moita xente que corrolla este de, ah, hai folga, pois pues, falta clase e vía. si sí, é unha maneira de... Claro. Non sei, de E non, non... só so ir a, manif... a manifestación, senón tamén, pois, fa... facer os cartaces, as... Eh, pois as, diferentes, ah, claro, as diferentes cousas e axudar un pouco porque queiras que non, por menos aquí quen me lide é pouca xente a que, a que organiza por así dicilo, as, as folgas e as manifestacións é xente que se involucre sí. nela xente que pues, loite de verdade, pois pues, pouca eh... porque non, non, para eh, pero tampoco... claro, eses poucos tamén eh, o mellor é a, a comodidade de decir Como se teño os meus compañeros que van a loitar Para que deroguen al 11 Que tamén me conven a min Eu quedo na casa tranquilo que se teño aí Que ah, mo sí, faga, non? Si, sí. pero que a ver con Tres persoas soles non nos dan feito Nos outro día, por exemplo Que estuvemos facendo a FAIS Éramos cinco persoas e, si se, En este caso, porque era pois máis ou menos fácil de facer Entre cinco persoas, pois daba feito En unha hora, pero nós tamén estamos perdendo entre comillas o noso tempo por facelo, para que nadie loite lo polos pois, dereitos eh, Nos medios de comunicación tampouco o anuncian así tanto como que pasan así un pouco por encima e poñen calquera pues, calquera, calquera noticia. tontería mm -hmm. noticias que non son para nada importantes Máis? Pois pues, non sei, e a ver a xente pois que a pesar de todas as charlas informativas e todas as cousas que se dan que se dan, que inda que son poucas pois pues, algunhas danse pois pues, haberá xente que inda siguen sen saber en que consisten as folgas e eh, que non van, pois pues, por eso ou a persoas que os os pais que lle obligan ir a clase tamén. Que, tamén o, que tamén as hai e os pais van ás folgas as manifestacións apoian os rapaces ou non? en esta última só houve unha persoa pero en outras Pois pues sí, que ten habido xente que, sobre todo, pais pues, da AMPA e así, que apoian sí, máis as folgas e tal, e si sí, teñen colaborado tamén. Claro, que igual en Melide pois pues, non hai... Non vemos así como é realmente, pero igual en Santiago ou en Coruña ou así, pois pues, si sí que é máis... Gustaríamos estar non manifestación das multitudinarias nas, das, das grandes cidades. Sí, eu xa fui sí. unha luma vez. ¿Eh? Sí. Cando era pequena, O do Prestige. Claro esa foi medio sí. país. Mm. Solamente fochedes a esa, do Prestige. Sobre non non, non tens que dicilo se non queredes, de... ¿eh? Sobre educación en Santiago. Uh -huh. Claro que un ambiente supoño que distinto, non? Uh -huh. Es sí. non é manifestación moi pequeniña, uh -huh. a non manifestación grande, por exemplo, as do Prestige que chamaban moito a atención, mm. a de Miguel Ángel Blanco, que chamaban tamén moito a atención. Bueno, oi, os mestres van ou non? Non. Bueno, a ver, non van porque non se lleis convoca, pero ahora en marzo hai unha convocada para profesores. eh Hai algúns profes que sí que faltaron, pero o menos o ano pasado, cando se convocou a folga para profesores. Claro, é que estas folgas convocadas por el de sindicatos estudiantis entón sí. están convocadas para os estudantes uh -huh. Pero que opinades? Que os profesores tamén deben de estar preocupados polo que lles pasa os seus alumnos, o tema dos másters o tema da LOMCE, o tema a eles tamén lles toca indirectamente, a mí, no, pero... a ver Non é que teñan que estar preocupados obligatoriamente, pero tamén é un tema que les desafecta e que se si non están de acordo penso que deberían o sea, salir eles tamén á rúa e Claro, porque Decir logo A ver, a xente que o mellor está de acordo E claro. entón... é que cada un ten as súas ideas Son de unha maneira e ou outro diferente Pero sí que é verdad que a, a todos Relativamente sí que lles afecta Porque eh, cada vez fanse máis recortes no ensino eh, A ver, non son nos privados Pero nas escolas públicas pues, Recortanse moitísimas cousas Ou non hai as materias que igual Os estudiantes queremos ter Que vos gustaría ter? Decídeme asignaturas que vedes Lóxicas, que deberíades de ter Pois pues, nun, nun, nun sistema De educación pública A ver, eh, por exemplo, este ano que era unha dos socios Que supuestamente sí. se iban A dar no instituto Era oratoria, pero ao final non mm, se deu Porque non había sí. xente suficiente para darla sí. E a me parece unha asignatura Interesante e importante Bueno Que éramos cinco, pero... Éramos cinco, pero teñen que ser mínimo... Sí. Non sei, seis ou sete pero persoas, entonces... Pero, ademais, falta tamén de profesorado, claro. non, creo eu, porque... Organica... En oratoria, xa vos digo que iades a sacar un 10, eh? porque as tres falades moi ben. Algún día vou vos apañar o primeiro programa, para que vexades a diferencia entre falar nun medio público ao eh, no, primeiro día e o xe. En oratoria, un 10. Que máis vos gustaría de asignatura? Igual, eh, bachiller artístico por si sí. sí, non arte, art. si. Sí. Eh moitas asignaturas que que puxeron na matrícula. matrícula. Na matrícula deste ano A metade non, non se deron. Sí, sí, non se a maioría non se deron. Vaya, e no, que había algúnas que, que eran relacionados con cultura de Melide, cosas así. Sí, non me digas, que bonilho. Sí, había unha que era con, sobre patrimonio. A ah, esa, oh, está, oh, memoria, pero, pero patrimonio sí, de Melide. Patrimonio sí, cultural, cultural da terra de Melide. Sí, Ai, sí. que chulada. Sí. Mm. Pero ao final, pues, porque, sí, porque a xente non a colle, pues, non se deron. A parte que eso despois fomenta que xente que eu, por exemplo, ponho o meu caso, eu non quería coñer música, eu quería coñer eh, sí. dibuixo artístico, mm. pero debido ás horas, horas que non me coincidían, claro. tiven que coñer unha, unha optativa que a mín, a ver, non é que non me guste, pero prefería outra cousa. E que irás que non, por culpa deso, hai como eh, 40 personas que tiveron que facer o mesmo. E que irás que non, pois eso impide que xente que sí que está interesada de verdad, poida dar Eh, unha asignatura, claro, unha que, lle asignatura que lle gusta que tamén pasou, por exemplo, con literatura universal mm. que hai xente aí metida que está, pois pues, Pois por... porque non se fan exámenes, e xa está bueno, claro, eso, o típico claro. decir sí. que moitas, eso pasa moito nas facultades no? o típico profesor sí. que di eh, dou aprobado xera al tal e entón todo o alumnado vai a esa asignatura egoístamente, porque sabes que vas a vivir eu entre elas nos meus tempos de facultade fixen eso nunha asignatura porque decía, este aproba todo o mundo, pois, alaímos pero gustoume moito que acabades de decir unha asignatura que se chama patrimonio Da sí, cultural da Terra de Melidebra Bueno, pero aí e Iades estudiar un montón de cousas que pasan polo meu programa Sí, é que sí, a mí se sí, me parece gustado, parece, me parece unha asignatura que pode ser interesante Pero sí. demais os profesores Tampouco é que nos dara moita diante a Collele Entre que non iba a haber xente xa, E que tampouco nos contaba eh, para selectividade E así Ese pues tamén eh, posto unha cousa Tamén da Xunta e eh, Tamén do no Instituto Porque... Por se supoño que eles lles viña millor que nós non collésemos esas asignaturas, porque había moitísimas, e resulta que todos tivemos que colleer as mesmas asignaturas, principalmente sí. claro. por iso. Sí. Claro. Gustaíame moito ver o temario Mario. O había temario de Sadade Melide. Sí. É é arte, é unha Cine e arte romano. Antropoloxía que tamén a quería collereu, pero non... Non, pero o temario de... Non, non, non, o temario, claro. Non, non, non, ver os temas, de... porque eu de... aquí de... que tiven unha sección con unha persoa que se chama Mingos... Eh, mm. moi coñecido o ah, Melide, sí. moitos anos tiven esa sección, eu aquí sempre falaba de cousas representativas de Melide eh, tiven tamén sección coa xente do Museo da Terra de Melide mm. tiven sección cos de Melisa, que falaron tamén moito, teño sección coa xente de Asociación Galega do Sogo Popular e Tradicional, que falan tamén sí. Cier, eu falei aquí moitas veces dese patrimonio Eh, pero moitísimas veces Dende cousas que se atopan eh, Falei con Broz moitas veces de pinturas e mm, de mm, En fin, mm, que me parece pois pues, Un tema chulísimo Chulísimo Bueno, que al final non se dan as cousas porque non hai medios Sí, ou porque a xente Porque a maioría da xente Pensa que todos deberíamos ir Por ciencias que... sí. Bueno. sí, porque pensan que As carreiras de ciencias ou que os estudos De ciencias son como máis Si, sí, e que ademais incluso pensan Os alumnos que van sí, por ciencias sí. Bueno, e que vos en letras non facedes nada E nos como, bueno, iso é o que dís ti Pero non se estudiamos igual que estudiades sí. vos para aprobar E que se o pensas as, as, as asignaturas que son troncais Son as mesmas sí, As claro. únicas que cambian son pois pues, Latín, grego, eh, se tes te historia Olle, dades son... grego? Si, sí. si sí. sí. ah, Que valor Que difícil Bueno, bueno. que temos unha profesora boa, entón sí, sí, alegro moito, otro. porque a mí o tema do grego Buuuh, sempre se me atragantou Bueno, así como... Idades latín tamén, claro E sí, sí, sí. que tal en latín? A xa pues sí. levamos anos, sé. eh sí, Bueno, anos bueno, bueno, nos... Este ano é anterior. anterior Este ano anterior sí, Pero parecen, Salo, parecen sí. séculos Uy, pero, sí, a Virginia, sí, pero a Virginia sí. pareceron de séculos sí, sí. A mí no me gusta moito, pero bueno A mí sí Ai, a mí sí pero me gusta Pero a cultura, de verdade Sí, a cultura sí, pero o xa, o que digo por seu idioma porque, analizar claro. frases e todo eso a, a no? ver, a min eso gusta a min sobre todo o que máis me gusta de grego é eh, os helenismos a etimoloxía sí, esas cosas sí, a min eso encanta pero que eso cultura mm. logo chegades a min pasoume de chegar a unha catedral ver unha lápida enorme que estaba escrita en latín e ninguén do grupo sabía o que a li poñía e eu dixen bueno, pues, polo menos vai me valer de algo ter unha cultura xeral e ter aprendido latín e entón pude tradúcila é dicir facedes moi ben porque eso é cultura bueno, seguiremos falando do tema da 11 porque agora quero preguntarvos a raíz do nascimento do fillo, do presidente da Asunta de Galicia, Alberto Núñez Eijó, sí. eh, que, que é unha super noticia en moitísimos medios de comunicación, eh, deronxe follas completas de xornais a este meniño que non se entera, o pobre, porque claro, ten un día ou dous e o meniño estará o seu, pero os maiores pois sí que se enteran e unha das cousas que se criticaron e moito foi o tema de que se naceu nunha clínica privada, que se naceu nunha pública. É esta muller, esta señora, ten dereito a ter o seu fillo donde queira, ou donde poida, ou donde lle pete, ou ten queira privada por ser, digo, a pública por ser quen é? Home, non. Poder pode ir a donde la queira, igual que poden ir as outras persoas Pois veña, faladoras, do faladoiro, opinión. Que foi unha privada, non? Foi a unha clínica sí, privada, era. sí. Era visto, non o sabía, eh, pero... Hmm. Sí, sí, e mm -hmm. houve moitísima xente que dixo eh Pois pues claro, aproveitaron ¿no? Mira, vai a privada Porque sabe que na pública é un desastre Tal, tal, tal, comentarios diversos Vos que opinades? iríades a unha clínica privada A os vosos fillos, que espero que se xa dentro de moito tempo Ou non? Eu non A ver, eu... Confiades? Confiades na sanidade pública? A ver, la... está mal Pero sí, sí. claro, claro confiar confiamos. Sí. sí. Sodes moito điro ao médico? Non. <risa> solo polo necesario. Claro que a ver, xente de 17 anos, de 16 tedes, non? Sí, 17. No, 17. Eh, espero que non vailades por non decir nunca ao médico. Non, a ver, ás veces vimos, no, no, sí. pero solo a min, a verdade é que tampouco me gustero moito o médico, que cares que che diga tu ven No, no, non contes a tua vida privada no micrófono Non, non, só le vou todo... dicir que tuven o sea, Experiencias de chegar enferma ali eh, Que non me medicaran porque sei que estaba ben E cousas así, entón sí. Solo por casos extremos Faz moi ben, faz moi ben Hilda, ti que moito médico? Bueno, a ver, ahora desde que Desde os dazas seis Porque ahora cando xa non vais ao pediatra pero non me digas que co, a, hasta que ides va ide ao pediatra unhas tos dades a seis <risa> non, sí, así, así ai sí, oh. que me muero non me digades que os rapaces unha o sea, moza de 15 anos sí, vai ao sí, pediatra sí, sí. Sí. pero eu pensei que o pediatra era solamente para os nenos hasta os dez anos, 6, hasta os nove anos non, aquí polo menos hasta os dades a é que estou non podo nin falar O pediatra, ou seja, ides o se sea, ide so mesmo especialista que atende aos meniños dun ano e de dous po, po que se comen os mocos directamente. Sí, sí. Ides so a ese mesmo médico. E que estou pasmada. E cando, cando fan o cambio? Cando a 6? Desde 12 a 6 creo, non? Aí consideran personitas, non? Sí. <risa> bueno, que curioso, de verdad, que non o sabía, eh? Estaba convencido de que os nenos iban ao pediatra, pois, pues, hasta os 9 ou hasta os 10. Mentes eran nenos pequenos, pero me, mulleres de edaz a seis anos. Indo pediatra, bueno, alucino. E eh, iso, supoño que pouco, no Bueno, igual cada sete meses ou unha cosa así. Cada seis bueno, meses. pero non especificades, non contades os motivos, faltaría máis. <risa> non, o pediatra, solamente por iso. O, o pediatra, que pasote? Bueno, Virgiti, na, na línea? Nada, eu... Era edu, era ah, como a señora que falábamos antes sí. Ah, no, a de antes era que cumplira Eu, eu falaba dunha sí. señora que nunca foi o médico sí, na súa sí. vida E vos falabades dunha señora que ten 111 anos sí, sí. E o segredo é estar solteira sí. Recomendamos a todo Melide eh? As señoras que queden solteiras que así viven máis anos E con máis saúde E esta señora tampouco tiña fillos No, no, no. Claro, así estaba de tranquila E claro, claro, non estaría un pouco aburrida tamén sí, Eu bueno, creo que, sí. que non, eh. era no. moi festeira, gostaba moito cantar eh. Claro, pero ti estás 111 anos no mundo Sin casarte, sin ter fillos Bueno, pues, e te Pode ter así moitos Con, con amigos E así o sea, Moitos mozos Claro Claro, eso sí ah, Si sí. ten moitos mozos Está moi entretida Eu non sei se xa hai moitos mozos Cando te xa 90, 95, 101 Ah, un... sí, ou algún habrá En gridarle eh, non? Igual as tos tendo 80 anos Son máis novos pues Nunca sí. se sabe Bueno, pode ser Si encaixan Oye, podes ter un mozo 20 anos Mais novo que ti, a esas sí. edades xa que máis lle dará ¿no? claro. E senón metes en o darlin.com este ou .es E claro. ali a buscar Bueno, vos sodes das que pensan que hai vida solamente no planeta Terra Ou pensades que é moi improbable Que solamente aquí no planeta Terra teñamos vida Co grandísimo que o mundo, o universo e todo eso Eu creo que amé improbable nestas cousas Eu sí. penso diferente yeah. Que algo hai A ver, improbable é sí. eh, Pero o sea non nos sabemos si A ver, haber impro no. improbable non é Porque se estamos nos aquí Porque non pode Igual non os típicos aliens que se ven nas películas no, Ou, no, claro, ou ser un ser vivo Como somos nós En plan, persoas ou animais Senón, vida Outra cousa eh. A ver, hai vida O tema é, hai vida en planetas que non sexan a Terra? Pois pode sí. ser. Pero é que igual tampouco hai condicións eh, para a vida, por exemplo. Pero tamén pode pero ser que... que é un non fun. hai un muitas, non fun. Claro. Pero hai moitas máis galaxias. La, no sé. Pero que tamén pode ser que, non sei, sé, si son outras. Outra especie é que, a, diferente a que teñan outras condicións de vida. Parece-me claro. imaginable, parece-me un pouco surrealista, non sei. ¿Hm? Non o podo imaginar. Xa o sea, que tires das que pensan en exclusiva, solo en la Tierra vivimos. Sí. ¿Eh? <risa> pero oye, que no, eu non te estou intentando convencer. É que parece que se te o así incisivamente se a cambias de opinión. No, no, non sei, a ver, pues como... A ver, tamén me fío moito, pues igual... Dos científicos, da xente que sabe en plan, que di, pois pues, que non hai as condições, o micro, isla, o micro, que non hai as condicións pois pues, mm, necesarias para que haia vida. Bueno, pues Virginia é a única que pensa Sí, eu afirmo Afirma que sí. pode haber vida por alá, fora do planeta Terra E sí. Ásila non sabe Eu sou unha intermedia Ten que ir a dar unha volta por claro. aí para ver Bueno, pois que saibades Que o planeta anano máis próximo á Terra Ten ingredientes para a vida Un grupo internacional de investigadores Descubriu que Ceres, que este planeta eh, Contén restos orgánicos que son compostos químicos capaces de desenvolver vida. Son alifáticos, entón son compostos químicos capaces de desenvolver vida e determinou que non proceden de fora, sino que se formaron nel. Logo, a noticia continua, bueno, o achado fai que se una a lista de planetas como Marte e satélites planetarios que poderían desenvolver vida dentro do sistema solar. Pero bueno, este concretamente parece que ten a noticia moi longa Eh, bueno, parece que ten esa posibilidade Digamos, máis cercana do que había antes Chamase Ceres, son a vos Sí, sí Como planeta sí. Bueno, pois pues en Ceres a, sí, a, sí. a canto queda Ceres de aquí? A nos luz A nos luz Máis que ir aí ao furelos Non se non nos queda moi a man Bueno, pois pues que ten eso Os restos orgánicos que son... Compostos químicos capaces de Desenvolver vida. Oye, si vos pagan Un viaje totalmente gratuito Porque vos lo pagan, claro, que perogurillada Acabo de decir. Pagan vos un viaje A Ceres iríades Díades o Unón Sí, ah, a mí me gustaría ir Sí, sí, mm. sí, a mí no Hilda pasando Hilda <risa> queda por aquí sí. Tranquilamente sí. O sea que Virginia Y Ángela estarían dispuestas A probar A dar As aventuras volta. As aventuras, así me gusta Xenta aventureira Bueno, pois pues aí quedan esas novas Que máis me queda? Quédame algo máis por contar? Para analizar con vos? Pois pues non sei O sei que ven Se mm, si saides por aí, tomades unha copa A la salud de Urdangarín, non? Claro Porque el debe ter tomado moitas A creo, saúde Creo que vai ser millor estudar Que sí. na casa estudar Si, sí, porque des moitos exames, ou que? Sí. si sí. sí. sí. Bueno, señores profesores, que nos exames que tampouco se demostra a vida, eh? Así que non xudiquen todo polos exames, tamén terán que xudgalas polo ben que o fan aquí neste faladoiro, onde están defendendo ideas propias e onde as cousas non están pactadas. Así que que vos suban un puntiño, ¿no? Ou dous, claro, efectivamente que, tres, claro. que vos suban un pouquiño Isto como unha clase de oratoria claro. sí, sí. Vale Isto é como unha clase de lingua De expresión oral, de lingua Para saber contar as cousas que un ten na cabeza Moitísimas gracias, Virginia Ai, ah, Virginia, en hora Non o decimos en directo porque non é plan De comentar a túa vida Nora Boa, moitas gracias Hilda, moitas gracias tamén Xaxe tocará E Ángela, y Ángela tamén, moitísimas gracias A vostedes, señores Nun momento facemos esa invitación A unha cena de hoxe Na túa casa sempre vai frío Notas que gastas moitos cartos En calefación Estás cansado de escoitar todos os ruidos da rúa Polo malo aillamento acústico Das túas ventas Blangar Ten a solución. Agora co plan Renove de Fiestras poderás cambiar todas as ventas da túa casa cun desconto de ata o 25%. Consultanos en Compromiso no teléfono 981 50 54 18 ou